السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا هولا اني اعلمك كلماتي ابن عباس رضي الله عن يزيد بن موسى فكيف كنت خلف النبي اي راكبا خلفه على دابته الي فوقه امدبوا juu ya kipando cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo yuko nyuma ya mtume juu ya kipando chake kwa lugha ya leo amepewa rai na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii mtume sallallahu akamwambia ya gulan ewe kijana gulan ni kijana yupi kwa ni kijana mimi hivi anafstama ila 90 ni kijana baada kumaliza kunyonyeshwa. na maksimum umri wa mtoto kunyonyeshwa ni miaka hiyo mpaka 9 years huyu ndo huitwa hulam kijana na nimeasherehesha ili tupate tafsira age ya Ibn Abbas wakati huo ni etu gani? around 9 to 10 years. Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa miaka mitatu kabla lihijira. Na alikufa mwaka wa 68 na Hijria. Alimufa akiwa yuko umri wake ni 71 years. Ko yeye aloorozeshwa katika wale masahaba wadogo. Na hili ni hadithi mmoja wapo ilisimuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu amwombea kijana mnyu ya hulam ewe kijana. Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam pamoja na umri huu mdogo ni katika sahaba anaizingatiwa kuwa ni wasomi ntu husallama alimuombea dua katika hadithi iliyopokewa na Al-Hakim katika Al-Mustadrak amao dua Allahumma faqihi fid-din wa'allimhu at-ta'wil ndipo akawa ni moja katika mabogho wa maswahaba katika elimu pirahulam inni ualimuka kalimati wa fi riyayati kalimati ualimuka kalimatin yanfa'a allah bihi ehijana sikufunzi maneno gani haya hizi ni kalimatu khalida yanfa'uka Allahu bihiinna kupitia maneno haya mwenyezi Mungu atakupa wewe manufaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia hatua hii utapata mafunzo na faida kadha wakana kwanza angalia minze time ya da'wa ulingamizi siitu msikitini au elimu siitu darasani mtoto amepewa raundi na mtume sallallahu alaihi wasallam na nature ya kijana wote kuenjoy ambeba kwenye gari ambeba kwenye honda Apenda Pili mafunzo ya kutoka juu paka chini ambayo yatamfaa yule kijana na wenye elimu na wenye busara na wenye majukumu juu rai eli rai labda kwenye gari na miziki ama kuna dhihia ya ukuzi kwa mtoto aliyewaa mtume swassalam kupitia yeye aliyajili Ajea generation ya kiislamu ana ualimuka kalimati ya mfano kwa Allahu bihi jezi yes, maneno ambapo Mwenyezi Mungu atakutia tawfiki umufaike kwayo fa bala bi abi anta wa ummi ya nabiy Allah Abu Warim bin Abbas kwani ni funzi nataka biabi anta wa ummi masahaba waliwapo wakimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ibrahi ambao kijana huyu ambaye wasikia wale masahaba wakubwa wakimwambia mtume biabi bia anta wa ummi. Murabila nje siyo tayari tuwakomboe baba zetu mama zetu kwa uhai wako An-nabiu aula bil min anfusih. Namna walivompa umbele bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi akatae nasaha na wasia na maneno yatokao kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume swalla alamekaanza kumfunza. Ihfaz billah yahfazuka. Funzo la kwanza. illaha Mtume swalla ametumia tamko illaha Hapa pia pana mafunzo choice of words. Vile vilima tunavyovitumia katika ulinganizi wetu kijana huyo kwa umri huu mdogo A value protection ya wazazi wake si kijana barubaru waweza kujihudumu na kusimama kwa miguu yake bado yuko chini ya kea na uangalizo wa wazazi wake mtu niambia ihfazillah yahfazuka muhifadhi Mwenyezi Mungu kama muhifadhi Mwenyezi Mungu ni nani Mungu ni ghanī Mungu ni al-Qadir ni mwenza protection ya mtu au kiungo yote kumunifaze Mwenyezi ra'i awamiraho wa hafiz alaiha wala taqbal anha kumunifaze ni kutunga maadrisho yake tena uwe ni mwadilifu uwe ni regular na punctual katika swala zako na ibada zako si ibada za msimu ramadhani mpaka ramadhani au za kutengeza kuna shida wamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala najiepushe na makatazo yake ukifanya hayo yahfadhuka Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Utakuwa katika riaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe na nafsi yako na watu wako na mali yako na dunia yako. Yote yule. Aniitunga mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa kutekeleza amri zake na makatazo hapa duniani kuishi maisha bora. Ambapo kila mwanadamu atakuta maisha bora kwenye misimu ya kampeni Vyama vya kisiasa kutoa ruasa manifesto kila mmoja akatoa manifesto yake ya maisha bora chungwa moja maisha bora maisha bora yako katika uislamu kutekeleza amrisho mwenye Mungu na kutimiza makatazo yake Mwenye zimbu subhanu wa ta'ala katika surati nahli aya ya Asa man'aamila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min lanuniyyannahu hayatan tayyibatan ataka yatenda matendo mema na mslam hu baghun mwanamke mwanamume au mwanamke lakini wa huwa mu'minun hal ya kuwa ye ni mu'min alimwamini mwezimu wakati huo tendolee na kwa ibada si charity سيوم غانا وامفانيا منيزينغ سبحانه وتعالى الترجمه ديضه لانحيينه حياه طيبه منيزينغ سبحانه وتعالى وتتمطى معيشه مزوره معيشه مزوره نيابي الحياه الطيبه هي ان يكون رزقها حلالا ويجملها الله بالرضا ile riziki yako ni halali na kuzidisha uzuri kuridhika na lile alilijawanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kwewe riziki lile ile ile usiporidhika nayo ukataka makubwa anga Mwenyezi Mungu Shida zako siko pale pale na juu yake kuna ya roho. Kwa nini hukupewa kama fulani? Walqana' fi hali lusrri na ukinai katika hali ya shida. Hukupewa kingi umpewa kichache Lakini umekinai una utajiri usomalizika amekuona umtulia si ati huna shida la kinai kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikupa ihfazillah tajiluhum tujahaka pili katika wasia wa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ibn abdass radhiallahu anhuma amanda irfa billah hifadhi mwenyezi mungu tajiduhu tujahaka, ka ai amamaka utamkuta mwenyezi mungu yuko mbele yako manake ni manake iliyoinaya ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Upole wake uko karibu na wewe katika hali zangu zote kwa nini kwa sababu ulitunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 3 Wa idha sa'alta fas'alillah. Ai idha aradta an tatluba shay'an min shughuli dini dunya fas'alillah. Ukitaka kuomba kitu basi muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kifungu hiki cha tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam apanga katika fikra na fahamu za kijana huyu za addua anapotaka kitu anyanyue mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempokea ni Muhimbani kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu kwa mtume rehma amani zipikie asema aniyas'al ahadukum rabbahu hajatahu hajatahu kulaha hatta tis'a na'luhu idhan qadaa naombe mmoja wenu ola wake mahitaji yake tumezoea ya wakati makubwa kwa kuweza wako kibinadamu kijamu pesa zako zikikoma ujuzi wako ukikatika tuinywe nikoa lakini katika hadithi hii nabi muhammed sawatuonesha tuombe mola wetu hawever simoli nehadhi itakavyokuwa hata shisa shihana alihi atubi rahimahullah Asema ashisu ahadu suyuri nnali baina al-usbuaini ashisun nili ni ile kamba moja kati ya zile kamba mbili kwenye kiatu umba chapali sizina kamba mbili watia kidole katikati basi kikatika moja si zote moja muombe nani mwenyezi Mungu subhanahu kitu ambacho sahani kidogo muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa 4 Wa itha sta'anta fasta'in billah Wasiaa huwa 4 bwana mtume rehma na amani zifikie amfunza ibn Abbas radhiallahu anhuma kwake umma wake Al-isti'aanatu billah Utaka msahada to kwa Subhanahu wa Ta'ala واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك وعلم ان الامه امه هفا ني جميع الخلق جوا يو كما يوم لو اجتمعت اله بمعنى ايه لو بمعنى ايه جوا kama watakusanyika la ujtamaad ittafahad la hii ni farwan wamekusanyika wa kwa lengo ala an anfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa kad katabahu Allahula. watie zao zot, pesa zao no zao, jurudi zao influence zao wakukusudia yeye mtu mmoja anufaike tena kwa kitu kimoja si kitu voti we in kwa kitu kimoja tu basi lam yamfauka illa bishaiin Kat katabahu Allah la jua kwa yaqin hawawezi kukufaa pamoja na uwingi wao, pamoja na resources zao, pamoja na mali yao, pamoja na ujuzi wao, pamoja na manpower yote ile, Ila kwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia unufaike nacho. Apanda hii katika fikra msingi ambayo ni akida. Yahulu anayekulia ili awe na personality ya Kiislamu wa ni ala an yadhurruka bi shay'in kinyume chake wa wote kwa lengo la kukumvu wewe mtu mmoja viyo devot na silaha zao na uwavu wao apusunie wewe mtu mmoja basi lam yadhurruka illa bi kattaba Allahu alayhi hawaezi kufikia kukudhur wewe illa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia kifungu hichi Mtume sallallahu alayhi wasallam anfuza ibn Abbas radhiallahu anhu ma naqalla kwa jumla al-iman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Yunus aya 107 asema na yamsallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuriduka bikhairin fala radda li fawl mwenyezi Mungu wewe ufikwe nadhara basi hapana wa kukondolea ile ila y Naje kheri yote ikufikie wewe. Basi hakuna mwenye kuzuia fadhila. Ndio utaona wale wengine wenye magari wakiandika kwenye mafumbo, waambiwa ukitukia pandaliu ukafanyani nini? Ukazilie, waweza kuzuia. Tini ni muhimu likiti katika mabongo ya waislamu rufi abil wa ni janu ya kalam na kihakika ni kalam ni moja lakini imefanywa jannau litawii kalamu imenyanyuliwa bi maandiko ya shandikwa wajafat as-suhuf ay nashafat ma duu fiha yaliyo andikwa yashakauka ya la makadirio na Allah au Mwenyezi Mungu amewagulia waja wake mpaka siku ya kiyama na as-suhuf hapa ni jamu ya sahifa yatimi hii ni moja tu ni lawhul mahfuz imefanywa jam'a li ta'zim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati ar-Ra'd aya 39 asemwa wa indahu umul kitab hili ndio lawhul mahfuz ambao makadirio ya waja yameandikwa kabla hayatifika Mwenyezi wa Ta'ala katika al-Hadid اسْمَعُوا مَا أَفَاضَ مِنَ الْمُصِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا حَكُوتُكِ الْمَصِيبَةُ هَذَا الدُّنْيَا وَمَتَى كَانَتْ نَفْسِي ذَوَانِجَ إِلَّا إِمَّامَ بِكْ وَكَانَتْ كَتِكَ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا أَيْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْلُقَ الْأَرْضَ والأنفس kabla hayo mbingu na nafsi za waja kwa hivyo hii ni qada ya munyee sisi hatujui tutokoe na lipi likitufika beyond our control hatuna uwezo nalo tusema hii ni qada ya nani munyee huko subhanahu tukisema haya Haimanishi tusichukue tahadhari la tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu tuchukue precaution na safety measures. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nisa moja na mbili asema wahfuzhu hijrakum, tuchukue tahadhari. Usiende kusema barabarani, wangoja gari likugonge, nijue kama na, naandikiwa kugongwa au si kuandikiwa kugongwa. Au jitose kwenye feri. Ngoja mtazama sizami Da. leo Ni takriban siku sita. Tangu Tangoju Mamosi. Pale tuliposhuhudia katika social media gari liloa anguka kutoka feri Gari hili liliolea kwa dakika kadhaa. Mama kwenye zile picha atoa mkono hapa kuna mambo kadha kadha katika molahada zangu mwanzo tuko obsessed na social media sisi katika wakati ule badala ya leo leo kuhitaji divers leo ni search and recover wakati ule ulikuwa ni rescue kulihitaji life savers life guard leo kwaitajika divers watu wapiga picha kuna aliyejitosa majini kuokoa katika hawa awamu pili kuna safety jadis pou zitukuliwe tout kwenye ferry ile zilikuwa ziko wapi kuna maboya pale nyapo juu. Kuna wahudumu waliko juu. Ihitimamu ya Kenya Ferry Service ni kuweka mabousa na mabodija hapo pale. Kifua miraba 4. Kumbe unaanza baba. Eh tuseme hivi sasa. Koa gadi ule angekupea nafsi kama maji kabla gari lingefika huko chini. Tatu Hakuna coordination kwenye vyombo husika. Ferry haina. Level 2 mtongo iliopua na mdomo. Imetukua siku ngapi mpaka watu anze react? Je, inji hii iko prepare kwa disaster? Na haya natokea twajifunza kabla hatukitokea mtongo ferry disaster. dini zangu waislamu ndio kuna qadha na kadar tumeandikiwa sisi lakini kuna safety measures safety proportion na wale ambao wako na taksir baada kupewa masuhulie ya usalama wa usafiri kiislamu hawa should be held responsible kwa sababu ni uhai wa watu kuna kutoa nafsi kwa kusudia na kuna kwa kutokusudia ikiwa kuna negligence iliotokea Duko za Islam dini hii haibadilisha kito, ni dini kamili li. ي mwongozo kwa maisha ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minalladhina sami'una alqaula fatatabi'una hasana wala na shida Mwenyezi Mungu atoe shida zao walio wagonjwa Mungu awape shifa waliona madeni Mungu ashikue elimo walio kufa ngorehemu rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tatawwamu rahim wa 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa alhamdulillahi